Susi bu mekke'den olmuştur 99 ayet bu ve Mehriban Allah'ın adıyla bu Eliflan lar mükemmel ilahi kitabın ve açık aydın mücüzü olan Kur'ın ayeleri kafirler Qiyamət günü yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər. Ya Muhammed qoy kafirlər hələ istədikləri kimi yeyib içsinlər, dünyadan ləzzət alsınlar. Arzuları, ümidləri başlarını qaçsın, bükar olacaqları müsibəti soğra biləcəklər. Biz heç bir məmləkəti əcəli gəlib çatmamış məhv etməlik. Heç bir ümmət Əcəlini nə qabağa çəkə bilər, nə də yubandıra bilər. Müşriklər Peyğəmbərə belə dedilər, Ey özünə kitabına azil edilən kəs, axı sən divanəsən, Əgər sən doğru danışanlardansansa, Peyğəmbər olduğun barədəki iddian düzgündürsə, Mələkləri bizə gətirsənə. Allah onların cavabında buyurdu, Biz mələkləri yalnız haqq olaraq Peyğəmbərlərə vəh gətirmək, kafirlərə əzab vermək üçün indiririk. O zaman o kafirlərə heç bir mühlət verilməz. Şübhəsiz ki, Qur'anı biz nazil etdik və sözsüz ki, biz də onu hər cür təhrif və təbdildən artırıb əksiltmədən qoruyub saxlayacaq. Ya Mühəmməd! Biz səndən əvvəl də ümmətlərə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona istəhsa etməsinlər. Əvvəlki ümmətlər barəsində etdiyimiz kimi, biz onu, küfrü, istəhsanı, günahkarların ürəklərinə belə yer edirik. Özlərindən əvvəlkilərin başlarına gələn müsibətlər göz qabağında olduğu halda, Onlar yenə də o Qurana inanmazdır. Əgər onlara göydən bir qafı açsaq, Nərdivan indirsək Və onunla durmadan dırmaşsalar Göydə Allahın qüdrətini və əzəmətini görsələr, Yenə də inanmayıb, Gözümüz bağlanmış, Xumarranmış, Biz sihirlənmişik, Muhamməd bizi ofsunlayıb gözümüzü bağlamışdı deyərlər. Biz səmada bürcülər yarattıq. Onlara baxanlar üçün ulduzlarla bəzədik. Onları hər bir məlum şeytandan qoruduq. Lakin şeytanlardan kim mələklərin söhbətinə xəlvəti qulaq assa, onu odlu, bir axan ulduz təqib edər və üstünə düşüb yandırar. Biz yer üzünü düşədik, Orada hər şeyi yerbə yer etdik, orada möhkəm dayanan dağlar yerləşdirdik. Hər şeydən, bütün meyvələrdən müəyyən ölçüdə lazım olan qədər yetişdirdik. Sizdən və sizin ruzi vermədiklərinizdən ötürü yaşayış üçün lazım olan hər şeyi yarattıq. Ruzini siz yox, biz veririk, onun sadəcə olaraq ixtiyarı sizdədir. Yerdə və göydə elə bir şey yoxdur ki, Onun xəzinələri bizdə olmasın. Lakin biz ondan ancaq lazım olduğu qədər əndiririk. Onun nə qədər lazım olması isə yalnız bizə məlumdur. Biz buludla yüklənmiş, bitkilərə, ağacları həyat verən, Onları tozlandıran külək göndərdik. Göydən yağmur əndirib sizə su verdik, Yoxsa onu yığıb saxlayan, bir yerə toplayan siz deyilsiniz. Allah yağış suyunu saxlayıb, istədiyi vaxt, istədiyi yerə yağdırar. Həqiqətən, dirildən də, öldürən də bizik, hər şəyə varis olan da biz. Sizi məhv etdiyidən sonra yeryüzünə sahib olub, onu istədiyimizə verən də, Hər şeyi fənaya uğradıqdan sonra, əbədi qalan da bizik. Sizdən əvvəl kimlər gəlib gedibsə, onları da bilirik. Sizdən sonra kimlər gələcəksə, onları da. Həqiqətən, Rəbbin qiyamət günü haqqı səb çəkmək üçün, onları bir yerə yığacaq. O hikmət sahibidir, hər şeyi biləndir. Biz insanı quru, toxunduqda saxsı kimi səs çıxaran və qoxumuş və ya torpaqdan tədriclə dəyişib başqa şəkilə düşmüş qara palçıqdan yarattıq. Cinlərin babası can tayfasını və ya iblisi daha öncə insandan əvvəl tüstüsüz oddan xəlq etmişdi. Ya Muhammed xatırla ki, Bir zaman Rəbbin mələklərə belə demişdi Mən quru və qoxumuş Dəyişib başqa şəklə düşmüş Qara palçıqdan insan yaradacağım Mən ona surət verib Ruhumdan üfürdüyüm zaman Siz ona ibadət yox Təzim məqsədi ilə səcdə edin Bundan sonra mələklərin hamısı ona Təzim məqsədi ilə səcdə etdilər Təkcə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 Cənnətdən və ya səmalardan çıx Sən məlunsan Dərgahımdan qovulmuş Və rəhmətindən kənar edirmişsən Sən qiyamət gününə qədər Lənətlənmişsən İblis dedi Ey Rəbbim İnsanların qəbirlərindən qalxıb diriləcəkləri günə Qiyamətə qədər mənə möhlət ver Allah buyurdu Sən möhlət verilənlərdənsən. Ancaq məlum vaxtın gününə, İsrafil surunu birinci dəfə çalana və bütün məxluqat məhv olana qədər. İblis dedi, Ey Rəbbim, məni azdırmağına, rəhmətindən kənar etməyini əvəz olaraq andıçıram ki, Məndə bunun müqabilində o insanlara pis əməllərini Günahlarını yeryüzündə yaxşı göstərib Onların hamısını yoldan çıxaracağım Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa Allah buyurdu Mənə görə bu düz yoldur Və ya Bu sonu mənə gəlib çatacaq doğru yoldur Sənə uyan azğınlar istisna olmaqla Bəndələrin üzərində Onları yoldan şıxarıb günaha vadar etməyə sənin heç bir hökmün olmaz. Şübhəsiz ki, cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş, Onları gözləyən yerdir. Cəhənnəmin yedi qapısı var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər. Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlər isə Cənnət dərdə və bulaqlar başında olacaqlar. Ora sağ salamat Və hər şeydən əmin olaraq daxil olun Biz onların rəylərindəki kin kudurəti çıxar batdıq Onlar qardaş olub Taxt üstündə qarşı-qarşıya eləşərlər Onlara orada Cənnətdə heç bir yorğunluq zəhmət üzvirməz Onlar oradan çıxanda deyirlər Cənnətdə əbədi qalacaqlar Ya Mühəmməd Qullarıma xəbər ver ki, tövbə edəcəyləri təqdirdə mən həqiqətən bağışlayanam, rəhmedənəm. Eyni zamanda əzabım da çox şiddətli əzabdır. Həm də onlara İbrahimin yanına qonaq gələn mələklərdən xəbərdir. O zaman ki onlar onun huzuruna daxil olub salam dedilər. İbrahim də qunaqların yeməyə əl uzatmadırlarını görüb, biz həqiqətən sizdən qorxuruq, dedi. Onlar, qorxma, biz səni çox bilikli bir oğul ilə müjdəliyirik, deyə cavab verdilər. İbrahim, qocalır məni bastığı vaxtda mənə müjdə verirsiniz. Məni nə ilə müjdəliyirsiz, deyə soruşdu. Mələklər, biz sənə doğru xəbərlə müjdə veririk. Allah dərgahından ümidini üzənlərdən olma, dedilər. İbrahim dedi, Haq yoldan azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim ümidini üzə bilər? Ey Allahın mələkləri, Bir deyin görək, işiniz nədir? Dedi. Mələklər belə cavab verdilər. Biz günahkar bir tayfıya əzav vermək, Onları məhv etmək üçün göndərilmişik. Yalnız Lutun ailəsindən başqa. Biz sözsüz ki, onların hamısını xilas edəcəyik. Ancaq, Lutun zövcəsi istisna olmaqla, Allahın əmri ilə qət etdik ki, O küfr etdiyinə görə, əzaba uğrayanlardan, əzab içində qalanlardan olacaqdır. Mələklər Lutun yanına gələndə Lut dedi, Siz yad adamlarsız, mən sizi tanımıram. Mələklər belə cevab verdilər. Xeyr, biz sənin yanına onların, ümmətindən olan kafirlərin şübhə etdikləri əzabla gəlmişik. Biz sənə Allahdan doğru xəbər gətirmişik. Biz həqiqətən doğru danışanlarıq. Gecənin bir vaxtı ailəni yola çıxardır. Sən özün də onların arxasınca gedir. Sizdən heç kəs dönüb geri baxmasın Çünki kafirlərə veriləcək dəhşətli əzabı gördüyü də Halınız pis olar Sizə əmr olunan yerə gedin Və Lutada vəh yetdik ki Səhər çağı o kafirlərin gökü kəsilmiş olacaq Lutun gözəl qonaqları gəldiyini bilən şəhər əhli Sevinərək bir-birini muştuluqlayıb onun yanına gəldi Lut dedi Bunlar mənim qonaqlarımdır Onlara hörmət etməyi mənim borcumdur. Məni biabırçı hərəkətlərinizlə onların yanında rüsva etməyin. Allahdan qorxun və məni xarətməyin. Onlar, məyər biz sənə, şəhərimizə gələn adamları himayə etməyi, onları qonaq saxlamağı qadağan etmədikmi, deyə soruşdular. Lut dedi, onlar mənim qızlarımdır. Əgər istədiyinizi edəcəksinizsə, Buyurun, onlarla evlənin. Ya Məhəmməd, canını andolsun ki, Onlar məslikləri, küfrləri içində sərgərdən vəziyyətdə durub qaldılar. Lutun nəsiyyətini qəbul etmədilər. Şəfəq doğanda o dəhşətli, tükürpədici səs onları bürüdü. Onların altını üstünə çevirdik Və başlarına odda bişmiş ildən bərk daşlar yardırdıq. Bunda düşünüb daşınanlar üçün Sözsüz ki, neçə-neçə ibrətlər vardır Həqiqətən o Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinin xarabaları Gürəyş kafirlərinin Məkkədən Şama gittikləri yolun üstündə Hələ də durmaqdadır Bunda möminlər üçün Sözsüz ki, bir ibrət dərsi vardır Şübhəsiz ki, əykə əhli də Sıxməşəliyidə yaşayan şəyib tayfası da zalim idi. Onlar Allahı asi olmaqla özlərinə zülm etdilər. Göydən od göndərib, onlardan da intiqam aldıq. Hər iki şəhər, sədum və əykənin qalıqları açıq-aşkar göz qabağındadır. Həqiqətən, salih tayfası olan hiç əhalisi də peyğəmbərləri yalançı adlandırmışdılar. Biz onlara hicrə halisinə möcüzələrimizi göndərdik, Lakin onlardan üç çevirdilər. Bu möcüzələrə baxıb ibrət almadılar. Allahın güdrəti, əzəməti haqqında düşünmədilər. Onlar Allahın əzabından salamat putarmaq üçün Dağları yonuq özlərinə evlər qururdular. Səhər çağı, dəhşətdi, tükürpədici səs onları bürüdü. Gördüyükləri tədbirlər, möhkəm evlər, qalalar tikmək, var dövlət yığmaq onlara heç bir fayda vermədi. Allahın əzabını onlardan dəf elə bilmədi. Biz göyləri, yeri və onların arasında olan hər şeyi yalnız haqq ədalətlə, hər şeyi yerli yerində, bir-birinə uyğun şəkildə yaraddıq. O saat... Qiyamət saatı mütləq gələcəkdir. Sən müşriklərdən yaxşıca üz döndər və ya onları aləcənavlıqla bağışla. Allah onsuz da onların cəzasını verəcəkdir. Həqiqətən, Rəbbin hər şeyi yaradandır, biləndir. Ya Muhammed, biz sənə hər namazda oxunub təkrarlanan Yeddi ayəni, Fatihə surəsini və böyük əzəmətli Qur'anı verdik. Kafirlərin bəzi zümrələrinə verdiyimizə fani dünya malına rəqbət gözü ilə baxma, onlardan ötürü kədər rəmmə, yaxud onlara verdiyimiz sərvətə görə qəmkin olma, ahirətdə səni daha böyük neymətlər gözləyir. Möminləri qanadın altına al, iman gətirənlərə qarşı təvazükar olub, yumşaq davran və onları himayə edir. Və de, mən həqiqətən sizi Allahın əzabı ilə açıq aşkar qorxudanam. Eyni ilə, Quranı bölənlərə indirdiyimiz əzab kimi. O kəslər ki, Quranı müxtəlif hissələrə böldülər. Yahudilər və xaç pərəslər, Yaxud müşriklər Qur'anın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirdilər. Onların bəzisi Qur'anı şeir, bəzisi sehir, bəzisi isə kahinlik əsəri adlandırırdı. Ya Muhammed Rəbbini and olsun ki, biz onların hamısını, bütün məxlugatı sorğu suala çəkəcəyik, dünyada etdiyiləri əməllər barəsində. Onlardan haqq-qesab tələb edəcək və cəzalarını da verəcək. Ya Muhammed, sənə əmr olunanı Qur'anı açıq-aşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər. Şübhəsiz ki, istihza edənlərə qarşı biz sənə kifayət edərik. O kəsələr ki, Allah'a başqa tanrı şərik qoşdular. Onlar başlarına gələcək müsibəti Dükar olacaqları əzabı, Bütün bəd əmənlərinin aqibətini mütləq biləcəklər. Ya Muhammed, Doğrusu, Biz onların istehzalı sözlərindən, Sənin ürəyinin qısıldığını bilirik. Sən isə, Rəbbini tərifləyib şükred. Səcdə edənlərlə birlikdə ol, Və ölənəcəm, Əcəlin gəlib çatana qədər, Rabbinə ibadət